Bismillahi rəhməni rəhim Məhətləm Allahın salamı ilə salamayıb deyirəm Assalamu aleykum və rəhmətullahi və barəkatu Əmşəki kimi, həm özünün həm də siz Təqvələ olmağa, Allahdan qorxmağa çağırıram Bugünkü məvzu yenə də Zihad barəsindədir Ümumiyyətlə, bu üçüncü zild cihad barəsindədir. Peyğəmbər s.ə.m-in müxtəlif müharibələrdə iştirak etməsi və Əbcəki dəstaddadır ilə Uhud döyüşü barəsində danışdıb. Həmçinin Hüdaybiya sulhı barəsində də iki uzun hadis hədisu-l-Q. Saləm ibn ilə bağlı olan Ədis. və bu sülhülü deyibiyyədən çıxarılan bəzi fikhi faydalar vardır. Bu faydalardan birincisi budur ki, həccaylarında ümrə ziyarət etmək caizdir. Yəni, həccaylarında təkcə həcc ziyarət etmək vacib deyil. Həccayı bu adlanması Ona görə deyil ki Bu ayda yalnız həcc ziyarət etmək olar Həccayları hansılardır? Zilki edə Şəvval, zilki edə Və bir də zilhicənin 10 günü Bu 70 gün ərzində Təksə Həcc ziyarət etmək vacib deyil Həmçinin də Hümrə ziyarət etmək də caizdir İkinci fayda ehramı, miqat deyilən yerdən geyinməlisən. Miqat, yəni həccə daxil olmamışdan əvvəl niyyət olunan yerə deyilir. Hər yerin öz miqatı var. 5 miqat var. Yəni, hər istiqamətin öz miqatı var və mədini əhlinin miqatı zülhüleyfədir. Zülhüleyfədən ehramı geymək əfzəldir. Əfzəl. Və ki, niyyət etmək vacibdir. Əgər sən o 5 miqatdan birini keçib niyyət etməzsənsə həccində, ümrəndə batil olur yəni miqatı niyyət etmədən keçərsənsə həcc və ya ümrə batil olur amma ehramı qeymədən keçərsənsə artıq Məkkəyə çatdıqdan sonra ehramı qeyərsənsə bu zaman sən yalnız kəffarı olaraq bir qoç kəsməlisən və buna görə də İbn-i Qeym Rahim Allah deyir ki Yaxşı olar ki, o ehram paltarını iki hissədən olan paltardır Ehram paltarını Mikatda geyinəsən Lakin, mikatda olan bəzi şeylər isə Sünnədən sayılmır Namaz bulmaqdır Məhz orada çinmək, qüsül etmək, təmizlənməkdir Bu, sünnədən sayılmır İstədiyin yerdə təmizlənib çinmə bilərsən Namazını da evdə də qola bilərsən Üçüncü fayda Qiran həccə edən şəxs özü ilə qoc apara bilər Vacib deyil ki, gedib qocu orada alıb kəssin Məkkədə qoc alıb kəsmək vacib deyil Qocu Məkkəyə aparmaq da olar Lakin sözsüz ki, bu, yaxınlıqda yaşayanlar aiddir Mədinədə və s. yerlərdə yaşayanlara aiddir Əgər Azərbaycandan hər həci duru-bözü ilə qoç aparsa onda gərək qoç üçün də bir yer alsın atarmaq üçün Bu da sərf eləmir Dördüncü fayda Düşmənə tərəf Düşmənə tərəf Dayanmaq Təhlükəsizliyi qorumaq üçün bir vasitədir, amildir Peygamber s.a.v və sahabələri məhz bu sülhdə, hüdebiyyə sülhündə Düşmənə tərəf dayanmışdı İstiqaməti o yan, bu yana dəyişməmişdi Düşmənə tərəf Beşinci fayda Müşrüklərdən Müşrüklərdən Cihad vaxtı Ehtiyad üçün istifadə etmək Caizdir Müşrüklərdən Cihad vaxtı Ehtiyad üçün istifadə etmək caizdir Fidmək İmrahim Allah Bunu Hüdəbiyyət sülhündə olduğu üçün belə deyir Ümumiyyətlə onlardan istifadə etmək Nəyəsə görə Caizdir Hər hansı bir xəbəri öyrənmək Hər hansı bir məlumatı onunla göndərmək Və s. Nəzə ki, bu Hüdəbiyyət sülhündə Müşlüklərlə Müşlüklərdən bəzilərini, bəzilərini Quraykin yanına göndərir Hal-hazırda Nəgər biz kafirlərin, müşriklərin istehsal etdiyi bəzi şeylərdən istifadə etmirik, istifadə edirik. Və bu da caizdir. Maşından da istifadə edirsən, təyarədən də və s. kompültür və s. vasitəvərdən istifadə edirsən, bu sənin işini asanlaşdırır. Kimlər ki, deyir ki, onlar kafirdir, onlarla tamamilə əlaqəni kəsmək lazımdır. Onlar, onların şəxsələri İstehsal etdiyini almaq lazım deyil Çünki onlar pulu sonra müsəlmanlara qarşı istifadə edir Onlar gerək ələ yaxını uzadıq ölsün Nə maşını almasın Nə təyyarəyə minməsin Nə də sayrə Vasitələrdən istifadə etməsin Biz bu vasitələrdən istifadə Etdikdə Dinə Allaha qarşı Heç bir şey Yəni müxalif bir şey etmirik Bu da caizdir Sonra Sonraki fayda məsləhətləşmək tərəflərlərinlə yaxınlarınla məsləhətləşmək məşvərət etmək. Nədir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərlə etdi. Onlarla məsləhətləşdi. Və dəlil olaraq Yağın Al-i İmran sura 29-cu ayə Allah Subhanahu taala əmr edir. Bir vaşaverhum fil amr hər hansı bir işdə onlarla məsləhətlər. Həmçinin Şura surəsi 38-ci ayı. Və həmruhum şura, bəynəhum. Onların işi öz aralarında olan şura ilə həll olunur. Sonra bu hadisədən çıxarılan faydalardan da biri odur ki, hər hansı bir şəxsə və yaxud Heyvana belə layiq olmayan bir söz deyilərsə, batil bir söz deyilərsə, onun batil olduğunu bilən şəxs dərhal onu inkar etməlidir. Ədalətdəndir ki, batil bir sözü eşitdikdə inkar edəsən. Əgər inkar etmək qudurətində deyilsənsə, inkar edə bilmirsənsə, inkar etdikdə fəsada gətirib çıxaracaqsa, sənə təziklər olacaqsa, onda susursan və buna hədis də davalət edir əgər bacarırsan, bir mümkər görürsən əlinlə onu dəyiş onu bacarmasan dilinlə, onu da bacarmasan qəlbinlə ona nifrət et görürsən, yaxınlarından biri şarab içir əl çəkmür şarabdan bacarsan əlinlə dəyiş bacarırsansa əlinlə tut onu saxla əgər bu fəsada gətirib çıxaracaqsa Yəndə sən dilinlə ona nəsiyyət et Dilinlə nəsiyyət etmək də fəsada çıx yətirib çıxaracaqsa Yəni dilinlə sən ona nəsiyyət etsən Məsələn Allaha söyləcək, dini söyləcəksə Dilinlə də hesa ona nəsiyyət etməyə dəyməz Qəlbinlə ona niflət edirsən Bununla kifayətlənirsən Bu hadisədə Peyğambar sallı səlləmin dəqəsi qasva yerə çökür Və tərpəndir Sahabələr deyir ki Rəsuba tərslik edir İnatkarlıq edir Rəsullahi Səhələm də deyir ki Bu onun əxlaqından deyil İnatkarlığı, tərsliyi Uzun qulaq edir Dəvənin əxlaqından deyil İnatkarlıq tərslik etsin Lakin Bir zamanlar Filləri saxlayan Allah indi də onu saxlayır Bir zamanlar Əbrəhə fillərlə Məkəyə gəldiyi zaman onları kim saxladı? Bu filləri kim dayandırdı? Allah. Həmçinin də qasvanı, yəni o dəbəni, həl-hazırda saxlayan da Allahdır. Başqa bir fayda And içmək. Peyqəmbər sağsan bu hadisədə and içir. Və müəllif qeyd edir ki, bu çox gözəl faydadır. Müəllif qeyd edir ki, Peyqəmbər sağsanləm 80-ə yaxın yerdə and içmişdir. Çox qəribə. 23 il ərzində, hər ildə 365 gündən hesablasan, 23 il ərzində gör neçə gün var. Təxminən, 8 minə yaxın gün var. 8 minə yaxın. 8 minə yaxın olan gündə 80 dəfə and içmək çox azdır və bu onu göstərir ki Peyğəmbər s.ə.v yalnız və yalnız mühim bir məsələ olduqda andı içərdir bəzi bazar əhli ticarət əhli gün ərzində bəlkə 80 dəfə andı içir gün ərzində bəlkə 80 dəfə andı içir Allah olsun bu qiymət almışam Allah handı olsun bir köpü də xeyr qalmır mənə və s. və s. cəfəngiyyatlar danışırlar heç olmasa düzünü andı içələr Bəlkə də Hüzürlü hesab olunan var Yalandan Və and içməyi də özlərinə bir Adət edirlər Adətə çevirirlər Lakin gördüyünüz kimi Resulullah Səhsəm 80-ə yaxın yerdə and içib Və hamısında da Mühim məsələlərdə and içib Üçü Quran-ı kərimdə qeyd olunur Üçü Quran-ı kərimdə qeyd olunur Bunu biz də bilərik Belə bir sual verilsə bizə Biz də and bilərik Birincisi Yunus surəsi 53-cü ayədədir. Yunus surəsi 53-cü ayədə Allah Subhanahu taala deyir: "Ve esten bihuneka haqqun huwa". Səndən xəbər sorurlar. "Səndən xəbər alırlar ki, o qiyamət haktır mı? Həni qiyamət heki gətən ozaqma? Şüke Allah Subhanahu taala əmridir. Kul: iyi və rabbi innahu lihaqq". Demək əlbəttə Rəbbimə and olsun ki o baş verəcək. Həqiqəttir. Və mən tüm müacizin. Siz ondan canınızı qurtara bilməyəcəksiniz. Dilinizlə inkar edə bilərsiniz. Ancaq canınızı ki qurtara bilməyəcəksiniz. Qiyamət yeryüzündə baş verəcək. Və Ve yeryüzündən də heç kəs başqa bir yerə gire bilməyəcək. İkincisi Səbaq Suresi 3-cü ayətədir. Sabah Suresi 3-cü ayətə Allah Səbələ .E. deyir ki وَقَالَ لَذِينَ كَفَرُ لَا تَأْت۪ينَ السَّاعَ Küfretmiş kimselər dediler o saat gəlməyəcək. O saat qiyamətin adlarından biridir. Yəni o qiyamət gəlməyəcək. Allah Səbələ .E. də de əmr edir. Deyir ki قُلْ بَلَا وَرَبِّ لَتَأْتِيَنَّكُمْ Deyir ki Əlbəttə, Allah Rəbbimə and olsun ki, o qiyamət gələcək, o qiyamət baş verəcək. Bu ikinci, üçüncü də Təğabun surəsi 7-ci ayə. Yadınızdadırsa Təğabun surəsi barəsində iman dərslərində danışdıq və dedik ki, Təğabun qiyamətin adlarından biridir. Elə deyək, indi bilən ki, mənə deyə bilər Təğabun nə deməkdir? Taqabun suresi necə? Əhsen. Qarşılıqlı aldanma. Taqabun surəsi 7-ci ayədə Allah Subhanahu Taala deyir: "Zəaməlləzîne <gül> kəfəru əllə yubə'əsû." Şüfrətmiş kimselər iddia etdilər ki, onlar öldüklükdən sonra dirilməyəcəklər. Allahın üzrünə gəlməyəcəklər. "Kul <gül> balə və rabbī latubə'əsûn." Demək ki, əksinə, Rəbbimizdən olsun ki, siz diriləcəksiniz. Sunnalatuna ba'una bima Sonra sizə etdiyiniz əməllər barəsində xəbər veriləcəkdir və bu da Allah üçün çox asandır. Allah üçün heç bir çətinlik yoxdur. sonraki fayda budur ki, müşriklər, bidət ehli, günahkarlar, zalımlar və s. əgər Allahın hörmət etdiyi bir şeyi ya günü, ya yeri, və s. bir şeyi müsəlmanlardan tələb edərlərsə müsəlmanlar onu yerinə yetirə bilərlər. Onların ixtiyarı çatır ki onların tələbini yerinə yetirsinlər. Bu hadisədə Peyğəmbər s.v. deyir ki, əgər müşriklər məndən Allahın hörməti xatırını yəni ya yer, ya zaman və sahirə, bir şeyi tələb edərlərsə mən onların tələbini yerinə yetirərəm və həqiqətən də müjüklər qan tökülməmək üçün sülh bağladıqda Rasulullah s.ə.mə icazə vermədilər Məkkəyə daxil olub ümrə ziyarəti etsin və onlarla razılaşdı onların şəhdini qəbul etdi onlar dedikdə ki müsəlman olub sənin yanına gələni geri qaytarmalısan buna da razılaşdı Çünki o söz vermişdi. Söz vermişdi ki, Allah xatirində məndən nə istəsələr, onların istəyini yerinə yetirərəm. İndi müşrik də olsa, Allah xatirinə gəlib sənə desə ki, peyğəmbərlərin adlarını mənə say. Payxut falan bir xəbəri mənə danış. Falan məsələni mənə danış. Sən deyəcəksən ki, müşriksən, mənimlə oturub durma. Mən istəmirəm səninlə oturuq dururum, məndən uzaq cəhəz, yoxsa sən onun Allah xatirini istəyini yerinə yetirib, onun istəyini yerinə yetirib, lazım olan şeyi ona verəcəksən, ya elm, ya kitab və s. və s. Bu əsasən biz gərək, müşriklə də Ali-Cənab əxlaqla rəftar edək. Rasulullah s.v. müşriklərdən birinə Yüz qoyun ya dəvə verir. Verir, vermir. Verir, ne üçün? Öz ali cənablığını, axlağını göstərsin. Və ham məşrik baxır ki, Resulullah sallallahu buna yüz qoyun ya dəvə verdi. Ondan sonra İslamı qəbul edir. Sonra Həzrət Əli rəziyallahu anhu nefrani, nefrani ilə mübahisə düşür. Qalxanını verir ona. Verir, vermir. Verir. Baxmayaraq ki, qalxan ona məxsus olur. Lakin, ədalətli olduğu üçün, haqqı tapdalamamaq üçün qalxan onu verir. Bu da Allah xatirini edir bunu. Heç bir şeyin xatirini etmir. Və onun da nəticəsi nə olur? Nəsrani İslamı qəbul edir. Ondan sonra Əzirət Əliyyə radiyallahu ona bir gözəl at da bağışlayır. Sonraki fayda... Məkkəyə daxil olmamışdan əvvəl yəni haram sayılan yerə daxil olmamışdan əvvəl halal sayılan bir yerdə dayanıb dincəlib sonra ora daxil olursan Bunu da çox vaxt İbn-i Omar radiyallahu anhöv edərdir Ümumiyyətlə İbn-i Omar radiyallahu anhöv pəqamber s.ə.v.in etdiyi demək olar ki böyük əksəriyyətini əməllərinin böyük əksəriyyətini ne cavar elə edərdir Sonraki fayda bayaq dediyim faydalardan biridir ki, düşmən sürh bağlamaq istədikdə gələk onunla sürh bağlayasan kafir, müşrik də olsa belə Başqa bir fayda ki, Muğoy Rəbni Şövə radiyallahu Peygamber s.ə.v başı üzərində dayanıb onu mühafizə edirdi Əlində qılınç, onu mühafizə edirdi Və bu da onun adətindən deyirdi Lakin Rasulullah s.ə.v-i qorumağı özünə şərəf bilirdi Və bu da sübutdur, bu da dəlildir ki Hər hansı bir şəxsiyyəti qorumaq üçün onun mühafizəkarları ola bilər Heç kəs fikirləşməsin ki, nə üçün? Kəsin bu qədər mühafizəkarı var Mələklər qoruyur, nəyə lazımdır? Belə ki, şey fikirəşməsin. Bəli, mələklər qoruyur. Lakin, mələklərdən başqa insanlardan da səbəb götürmək lazımdır. Nedir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Sahabələr qoruyurdu və bunu inkar etmirdi. Bu da dəlildir ki, təsdiq edirdi. Bu, əmələt susurdu və sünnədən olduğunu təsdiq edirdi. Bu, Rəbni Şövbə radiyallahu anham. Əvvəlki dərslərdə o hədisi, uzun hədisi danışarkən qeyd etmişdim ki, o İslamı necə qəbul edib? O iki nəfər, öz qəbiləsindən olan iki nəfərlə səfərə çıxır və yolda o iki nəfəri öldürür, o iki müşrikü öldürür. Onların bütün qardavlətini götürüb, qaçıb gəlir Peyğəmbər Səhsələmin yanına. Və Rasulullah Səhsələmin yanına gəldikdə Rasulullah Səhsələmə deyir ki, Artıq mən İslamı qəbul etmişəm, bu da əldə etdiyim mal dövlətdir. Müşrikləri öldürüb, onların mal dövlətini sənə gətirmişəm. Görürüm, Peyğambar səhəb nə deyir? Deyir ki, sənin İslamı qəbul etdiyini qəbul edirəm. Amma o mal dövləti qəbul etmirəm. Sünki o mal dövlət qəsb edilmiş bir şeydir. Qəsb olunmuş bir malı götürmək özü də haramdır. Bu nədir? Bu nə? Bundan nə nəticə çıxarılır? Bundan o nəticə çıxarılır ki, hal-hazır ki, dövrdə vəz müsəlmanlar elə zənn edir ki, Yahudilərin, nəsranilərin qanı hava aldır. Onlar kafirdirlər və harada görsən öldür, cibində olan qalanını götür, evində olan var dövləti götürə apar. Lakin bu haramdır. Bu haramdır. Qənimət, müsəlmanlara götürmək, qəniməti müsəlmanlar yalnız və yalnız döyüşdə götürə bilər. Yalnız və yalnız döyüşdə, bəkinəmanlıq olan bir yerdə, sakitlik olan bir yerdə, ister nəsrani, ister yahudi, ister müsülmü ki, öldürüb malını götürmək haramdır. İki qat. Birincisi öldürürsən, Allahın caiz izaza vermədiyi bir nəfsə halal buyurmadığın bir kəsi öldürdüyünə görə böyük günah qazansan, ikincisi də malını qəsbətliyinə görə Böyük günah qazanırsan Və bu hər ikisi haramdır Həmsinin Görürsən ki, oğurluq Maşın gətirib satırlar Və sən bilirsən ki, bu oğurluqdur Ona almaq da haramdır Əvvəla və sən oğurluğa bir səbəb Yaradırsan ki, biraz da artıq Oğurluyub gətirsinlər Sən də oğurlanmış maşınları və s. Əşyaları satasan Buna səbəb olursan, sən də onun Günahına şərik olursan Başqa bir fayda Əgər səfir Yəni elçi, qarşı tərəfin elçisi Köbut əxlaqsız olsa belə Sən onunla Köbut davranmamalısın Necə ki Urba Müşriklər tərəfindən gələn Urba Onların elçisi Peyğəmbər Salı Səlləmi ilə söhbət edərkən Saqqalından da Və Muğiyy Rabnişəvbədə onun əlindən vururdu qılıncın arxası ilə, ki, çək. E, çobudluq idi, e, müsəlman əxlağına sığmayan bir şey, və ki, müşriklərdə bir adət idi. Görsən, bizdə qardaşlar danışanda çiğnindən belə-belə itələyir. Vurmasa çiğnindən, qarşı tərəf onu dinləməyəcək. Və s. Çobud rəftar etsə də, gərək elçi ilə Ali Cənab rəftar edəsən. Baxın, Peyğəmbər sallalləyhü yanına və Musa səlləmə Musayləb ibn Musayləmən kəzzab, yəni özünü peyğəmbər deyən yalançı Musayləmənin iki elçisi gəlir. Və Peyğəmbər sallalləyhü əleyhi və səlləm ilə söhbət asnasında deyirlər ki, biz şahadət veririk ki, Musayləmə Allahın elçisidir. Şurayət. Bundan çobud bir şey ola bilər? Allaha qarşı üçsə nədir Pəqəmbər s.ə.v.in qarşısında? Deyir ki, şəhadət verəm ki, müsəlləmi Allahın elçisidir. Yoxdən, lakin Resulullah s.ə.v. görün nə deyir? Deyir, əgər siz elçi olmasaydınız, hər ikinizi öldürərdim. Əgər siz elçi olmasaydınız, hər ikinizi öldürərdim. Sonraki fayda, tüpürcəyin murdar olmaması. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sahabelər, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tükürjəyini şəfaət olaraq üstlər, üstünə, üzərlərinə sürtürdülər. Başqa rivayətlər də var. Peygamber sallallahu aleyhi ağzında xurmanı, əcib, Hüseynin, Həsənin ağzına qoyardı. Murdar olsaydı onu elə eləməzdilər. "Bən təmiz yerdə ağız. O itin ağzıdır, murdar. Donuzun və s.ayran. Murdar sayılan heyvanların ağzıdır murdar." Sonra İstifadə olunmuş suyun təmiz su sayılması Çünki Peyğəmbər zəni dəstəmaz aldı Və onun suyundan Səhabələr götürüb üstlərinə sürtür Bununla Allahdan bərəkət istəyirlər Bəli, istifadə olunmuş su təmizdir Lakin onunla ikinci dəfə dəstəmaz almaq Barəsində İslam alimləri ixtilaf etmişlər Bəzilər deyir ki, olmaz Bəzilər deyir ki Onlar bəzilərdə deyir ki, ehtiyac üçün çəkinsən yaxşıdır Və ona görə biz ehtiyac üçün çəkinsək yaxşıdır Lakin bu cür əsləmaz alana yaq əslədənə etiraz etmirik Üsuldə edə bilər də əsləmaz də bilər Lakin təsəvvürünüzə gətirin cənabət alında olan bir şəxs Və yaxud teyzli qadın gəlib Vanların içində olan suyun içində girib Qüsledib çıxsın Ondan sonra gəlsən həmin sudan dəstamazaq. Yaxşı olar ki, çəkinəsən, amma yenə də su təmizliyində qalır. Daha ona necaset qatışıb, üç şeydən biri də üç ləsfindən biri dəyişməyincə. Ya iyi, ya rəngi, ya da dadı. Sonraki fayda təfauldur. Təfaul, yəni xeyir arzulamaq. Ki, xoşbəxt olasan Allah səni cənnət əhlindən etsin Sənin işini avand etsin Və s. Bununla təfəüllən Tətayyur arasında fərq var Tətayyur Tayyur sözündəndir, quş Sözündən götürülüb O zaman ərəblər Hər hansı bir işin dalınca getdikdə Quş uçurdardılar Bu quş Sağ tarifə getcəkdi O işin dalınca gedərdilər sol tərəfə getsəkdi o işin daha azıq edməzdilər və bu da haramdır Allahın qədərinə qarşı Allahın qədərini gör nə ilə ölçürlər nə ilə yoxlayırlar həmçinin qarşından qarab şey keçdi ayağın süpürgəyə dəydi gecə vaxtı yüzgəyə baxma tırnaq tutma, sas tutma və s. zəfəngiyyatlar bunlar səbəb olabilməz insanın Həyatında nə isə dəyişməyə bunlar səbəb ola bilməz. Necə ki o zaman müşriklər deyirlər ki, falan falan ulduz gəldi, deməli bu ulduzla falan kəs bədbəxt olacaq və ya xod ulduzla yağış yağacaq və sairə-və-sairə. Peyğəmbər sallallahu onları kafir hesab etdi. Ulduz heç nəyi dəyişdirə bilməz. Ulduz da bir məxluqdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və s. müşriklər tərəfindən Suheil adlı bir şəxs gəldikdə Səhabələri dedi ki Səhulə əmrukum Sizin işiniz asanlaşdı Çünki suheil Adının özü asan Deməkdir Tərcüməsi Səhlün suheylün Asan deməkdir Ona görə Rasulullah s.a.v Xeyir arzuladı Asanlıq arzuladı Başqa bir fayda İnsan Hər hansı bir məktub yazdıqda Hər hansı bir müqaviləyə qol seçtikdə və s. öz adı və atasının adı ilə kifayətlənə bilər. Babasının, babasının, babasının. Onların adlarını yazmağa ehtiyac yoxdur. Peygamber s.ə.v. bu müqavilədə yazdı Məhəmməd ibn-i Abdullah. Rasulullah yazmaq istəyirdi. Allahın elçisi yazmaq istəyirdi. Lakin müşriklərdən olan o elçi qoymadı. Dedi ki, əgər biz sənin elçi olduğunu etiraf etsəkdik, səninlə vuruşmazdıq, səninlə müharibə etməzdik və əmr etdi ki, adını yazsın o da Məhəmməd ibn Abdullah yazdı <coughs> Başqa bir fayda hadisədən çıxarılan başqa bir fayda Əgər insan and içibsə və yaxud nəzir edibsə yaxud vəd veribsə və vaxtı təyin etməyibsə onu dərhal yerinə yetirməyi vacib deyil Əgər vəd vermirsən ki, sənə filan şey verərəm və vaxt təyin etməmsənsə vacib deyil ki, dərhal sabahsı gün ona həmən şeyi verəsən yaxud nəzirini yerinə yetirəsən vacib deyil, hətta anı ditisən belə vaxt təyin etməmsənsə, dərhal onu yerinə yetirmək vacib deyil bir müddət sonra da yerinə yetirə bilərsən nəzir deyir cəmat gəlib deyirlər ki, məsələn, bir il bundan qabaq nəzir etmişəm indi verə bilərəm Bəzi zahirlərdir, yox Vaxtında qərək verərdin Bu dəlil hardan, hardan götürdün Öz başından fətva verdin ki Vaxtında verməlisən Vaxtı təyin etməyibsə İstədiyi vaxt o nəziri Verə bilər, vədini yerinə yetirə bilər Sonra Əgər Deməli Həccə gedərkən və yaxud ümrəyə gedərkən sənin qarşısını kəsiblər. Gedib ümrəyə ziyarətini və həd ziyarətini etməyə mani olublarsa, getdi, dayandığın yerdə, yəni çatdığın yerdə, hara qədər ki çatmışsan, orada sən ümrənin əməllərini yerinə getirməlisən. Başını qıxtırırsa, saçını qıxtırırsan və bir də gətirdiyin qurbanı kəsirsən. Necə Rasulullah s.a.v. Saçını qıxtırdı və qurbanı kəsti. Saç qırşdırmaqda da keçəl qırşdırmaq əvzəldir lakin azaltmaq caizdir Kim istəyir keçəl qırşdırsın Qadınlar üçün isə qadınlar üçün İki barmaq qısaltmağı kifayətdir Bəziləri, bəzi alimlər Bu da bəziləridir, əksəriyyət yox Bəzi alimlər bu dəlilə əsasən, deyirlər ki, qadın saçını kəstirə bilməz. Qadının saçı sası kəsməyi haramdır. İki barmaqdan o tərəfə kəsmək olmaz. Ancaq daha doğru rəy, böyük əksəriyyətinin, alimlərin böyük əksəriyyətinin rəyi budur ki, kişiyə oxuşamamaq şərti ilə və bir də kafir qadınlara onların xüsusi saç düzümünə saçını oxuşamamaq şərti ilə Sasını kəstirə bilər Qadın bu iki şərtlə Sasını kəstirə bilər Başqa bir fayda Əgər ümrə ziyarəti ilə Məkkəyə getmirsən Və yolda səni saxlayıblar Tam yerinə yetirməmiş Qayıdıb gəlmirsənsə Artıq o ümrə sənin üçün Ümrə hesab olunur Bu İbn-i Ona görə ki Hüdeybiyyə sülhündə 1400 nəfər adam var idi. Sonraki il ümrə etdikdə isə 1400-dən az idi. Sonraki ümrə etdikdə sahabələrin sayı 1400-dən az idi. Əgər qəza vacib olsaydı onlara, qəza etmək vacib olsaydı, 1400 nəfər yenidən ümrə edərdi. Bakın, bu İbn-i Qeymrə idi, bu ixtilaflı məsələdi. Çünki qəza edənlər həmin yox başqa bir ildə edə bilərdilər üçüncü ildə edə bilərdilər. Vacib deyildi ki, mövbəti yiyib, qəzanı etsinlər. Nedir bu, təksə İbn Qeymin rəhimi. Sonra bu sülhdə baş vermiş hadisədə hikmətlər var. Bu hikmətlərdən biri odur ki, Allah əsbənazələ artıq Peyğəmbərinə, s.ə.v.ə Məkkənin fəth olunmasını göstərir. Yəni, artıq göstərir ki, bu sülhdən sonra Artıq məhkəz sizin üçünün halal olunacaq. Fəth olunacaq, gəlib gedəcəksiniz istədiyiniz zaman. İkincisi, sülh bağladıqdan sonra müşriklər sərbəst müsəlmanların yanına gedib gəlir. Müsləmanlar da sərbəst, müşriklərin yanına gedib gəlirdi. Heç biri bir yerinə əziyyət vermirdi. Ailələrini görə bilirdilər və s. İkinci, hikmət. Allah s.ə. bunu səbəb etdi səbəb etdi ki, müsəlmanların imanı biraz da artdı Allah'a arxayınçılıq onlarda biraz da artdı dördüncü <coughs> programbar s.ə.lə onlara xəber verdi ki, Allah sizin keçmiş və gələcək günahlarınızı bağışladı bu qədər qeybiyyə sülcü barəsində kifayətdir Ondan sonra Qalə-i Xeybər, Xeybər döyüşü. Xeybər döyüşü nə zaman olub? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm <coughs> Mədinəyə qayıtdıqdan sonra, Uhud döyüşündən sonra Mədinəyə qayıtdıqda 20 gün və ya 20 günə yaxın Mədinədə qalır, sonra Xeybərə gedir. Xeybəri fəth etməyə gedir və Maik, İmam Malik rəhməhullahın fikrincə xeybər döyüşü hizrətin 6-cı ilində olub lakin icma bütün müsəlmanların yəni böyük əksəriyyətinin rəyinə görə xeybər döyüşü hizrətin 7-ci ilində baş verib və bu ona görədir ki baziləri Peyğəmbər s.ə.sələmin hizrətindən hesab edir 1-ci ili baziləri ondan əvvəl Və ixtilafa görə, buna görə onları ixtilaf edib və ilk dəfə, onu da qeyd edin, ilk dəfə tarixi, müsəlman tarixini tarix kimi tarixə salan Ömər ibn-i Qattab rayalanı olmuşdur Hizrətin 16-cı ilində Başqa rəylər də var, Əhməd ibn-i Müsnəd, Müsnəd əsərində gəlib ki, cüya bunu ilk dəfə tarixə salan Yəl-Əbn-Əməyə olub Yəməndə Yəl-Əbn-Əməyə tarixi İslam tarixini salıb lakin bu, bu, is bu is hədisin isnadı tam deyil isnadında olan raulərdən biri malum deyil Xeydar döyüşündə Peygamber s.ə.və Fəth surəsi nazil olur Yaxşı olar ki, Fət surəsini gedib oxuyasınız. Olacaq surədir və çox faydalı surədir. Fət surəsini oxuduqdan sonra sizə bir çox şeylər aidin olacaq. <coughs> Musa ibn-i İlqbə, bir rəvayət danışır, xeybər döyüşündə baş vermiş bir rəvayəti danışır. Baxmayaraq ki, isnatsızdır, lakin... İbn-i Qəyim Rahimahullah bunu qeyd edib qeyd edib və o zaman kitab əhli müsəlmanlardan qorxub, xeybərdə öz qalasında özlərinin qala qalasında gizləndilər qalanın adı Qamusu idi və Rasulullah səhələm sahabilərlə birlikdə o qalanı mühasirəyə aldı 20 gün onları mühasirədə saxladı və oğlar. Oğlar. Sahabələr aclıqdan də şey qasib yemək istədilər. Belə şeyin nəticə? O vaxta qədər, o vaxta qədər yemək caiz idi. Lakin Xeybər döyüşündə Peyğəmbər sallallahu onlara qadağan etdi. Dedi ki, qabla ə, bişirdiyiniz o şey hə? Köçün və qablarını da sındırın əmr etdi yəni xeybər döyüşündə ev və şəyinin ətini yemək haram buyuruldu həmsinində siğə həmsinində siğə etmək qadağan olundu, lakin Məkkənin fətih zamanı yenə ikinci dəfə israr etdi Rasulullah s.a.v. və dedi ki, qiyamətə qədər artıq qiyamətə qədər qiyamətə qədər siğə haram olundu Sünnəci ki, dəyərlərə zəaiddir. Həçmiz zəaiddir. Onlar Nisa surəsi 24-cü ayəni əsas gətirirlər. Lakin ayədə səhabələrin arasında ixtilaf olduğu üçün hətta ayəni iki cür təfsir verən İbn Əbas bir təfsirdə gəlib ki, qadınlarla qadınlara qadınlardan istifadə etdiyiniz zaman onların mehrini verin. Onların haqqını verin. Bir təfsirdə gəlib ki, Evləndiyiniz zaman onların mehrini verin Bir təfsirdə və gəlib istifadə etdiyiniz zaman Onların haqqını verin Bir təfsir İslam qanunları ilə evlənməyə dəlildir İkinci təfsir isə Digər tərəfin Siyğənin cahiz olmasına dəlildir Lakin iki təfsir olduğu üçün İki təfsir olduğu üçün Və sahabələrdən bəz, başqa sahabələrin də birinci təfsiri verdiyini götürüb, biz deyirik ki əksəriyyət, əksəriyyət bu ayənin təfsirini belə verir ki qadınları qadınlarla evlənmək istədikdə onların mehrini verin İslam qayda qanunu ilə evləndikdə onların mehrini verin və bu siğəyə dəlil deyil. və bunu da siğənin haram olmasını biz əvvəla Nariz surəsinin ayələri birini, üç ayədir, haric surələrində, ortalarındadır bu ayələr və həmsinin də eyni ayələrdir Mümunin surəsinin əvvəlində 5-6-7-liyisə, Allah subhanətə ilə orada yalnız yalnız həyat yollaşını və bir də, və bir də cariyələri kişiyə halal buyurur. Və Rasulullah s.ə.v-in həyatına baxsaq, baxmayaraq ki, bu hədisləri, səhiq muslimə buxar, buxaridə olan hədisləri inkar edirlər səhi, e, hədisi qəbul etmirlər lakin Peyğambar s.ə.v 4 xəlifə, 5 xəlifənin həyatına baxsaq biz görərik ki Rasulullah s.ə.v başda olmaqla onların yalnız həyat yollaşı bir də cariyyəsi olub salam. Peyğambar s.ə.v ancaq həyat yollaşları olub bir də cariyyəsi Maria adlı cariyyə əgər bircə dəlil gətirsələr ki bir dəliləsi olması gətirsələr ki Peygamber sallallahu 23 il ərzində seyvə icazə verilən vaxt bir dəfə də olsun seyvə edibsə mən birinci edərəm. Rasullullah sallallahu əleyhi və hər hansı bir hər hansı bir sonradan qadağan olunacaq hökmü səhabələrə icazə versəydi də özü onu heç vaxt etməzdin. Baxın Qoyambar s. s. içki-içməyi sahabələrə icazə verdi. Elədi, yavaş-yavaş aya nazil olurdu. Yavaş-yavaş onlara qadağan oldu Sonra isə tam qadağan etdi. Bir dəlil göstərə bilərsiniz ki, nə vaxt arası Allah s. s. s. şarab içib? İcaza olan vaxt. İçib? Xeyr. Həmçinin siyxəni də sahabələrə icazə verib, çünki onlardan bəzilərinin iradəsi zəif idi. Lakin, lakin, öz etməyib. Özə edibsə bir dəlil göstərsinlər. Və Rasulullah s. s. s. məşhur ədisi var. Və yəmə aşərəşşəbəb, mən istətaq minkumul bətə fəliyyətə zəvvəc. Ey cavanlar, evlənmə imkanı olan evlənsin. Sizlərdən evlənmə imkanı olan evlənsin. Və mənləmiyyəstatı fəaliyyhi sav. İmkanı olmayan oruç tutsun. Deməli, getsin, sinirə etsin. <gülüyor> Demeli geçsin, Başka başka İşler görsün. Bir de oruç çıksın, Yani sabretsin. Bazıları pozğun pozğun şekillerden Hız alır. Fakat bu yalnız bu dünyada olan müdakkat hızdır. Gözlüklerdir. Diyamet günü burnundan geleceğim. <gülüyor> Sonra Sahabelerden Biri Dəyir ki, kitab əhlinin qoyunlarına otaran bir şəxs, yəni çoban, onlara tərəf yaxınlaşır və Peyqəmbər S.S. onu çağırır. Çağırdığı zaman o qoyun otaran, deyir ki, sən nəyə dəvət edirsən? İnsanları nəyə dəvət edirsən? Deyir, mən insanları İslama dəvət edirəm. Şəhadət verəsən ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud Tanrı yoxdur və Məhəmməd onun qulu və, rəsul, ə, qulu və ilçisidir və bu qəbul edir qəbul etməmişdən qabaq deyir ki, əgər mən bunu qəbul etsəm mənim mükafatım nə olacaq? deyir ki, sən bunu qəbul etsən, sənin mükafatın cənnət olacaq artıq onu cənnətlə müjdələdir və dərhal qəbul edir qəbul etdikdən sonra deyir ki, ey, ey Allahın ilçisi bu qədər qoyun var, bunların amısını sənə vericəm lakin baxın Bu qoyunlar kafirlərin idi və Rasulullah s.a.v onları mənimsəyə bilərdi amma adil olduğu üçün, adil, ədalətli olduğu üçün o qoyunları yenidən yiyələrinə qaytardı. və necə? Sobana dedi ki, qoyunları buraq, arxası ilə taş at qoyunlar özləri yebiyyəsini tapacaq və elə edə etdi, qoyunları yiyəsinə qayıtardı Allah Subhanahu taala Maida suresinin 7. səhifəlemürəmsə 8 ayəsində buyurur ki: bir "Ey iman gətirənlər, Allah yanında ədalətli şahidlər olun. Alə alə və heç bir qovm hansı bir qovma və hər hansı bir şəxsə qarşı olan səndəki çin İfrət Ona qarşı ədalətsizlik yetməyə Səni söv getməsin Ədalətli olun Allahdan qorxun, Allahdan qorxan Qorxmaq özü xeyirdir İnsan üçün böyük xeyir gətirir Allahdan qorxun Bəli, müşriklər də Allahın düşmənidir Kafirlər də Lakin onlara qarşı ədalətsizlik yetmək olmaz Sahabilərdən biri Qoyun kəsərkən Peygamber s.ə.v. ona əmr edir ki, bu boyundan bir pay da qonşun Yahudiya ver. Sabit təcüblənir Yahudiya. Yahudiya pay verin. Yerbəli. Şübhəsiz. Qonşun Yahudiya. Təəssüf ki, hal-hazırda, hal-hazır ki, dövrdə müsəlmanların başına gələn bəlalar, bəlalarından, biri də bəlalara səbəblə, olan səbəblərdən biri də ədalətsizlikləridir ədalətsizlik ədalətsiz olan şəxsin rəvayət etdiyi hədis qəbul olmur hədisin qəbul olması üçün 5 şərt qoyulur və bu 5 şərtdən biri də ədalətli olmaqdır ədalətsizlikdən hədis qəbul olmur və təəssüf ki az-hazırda müsəlmanların başına gələn bəlalar da ədalətsizlikləri üzvətlindandır necə? O zaman Peyğəmbər s.ə.v, baxın, kafirə qarşı, müşrikə qarşı bu cür ədalətlə rəftar etdi. Amma hal-hazır ki, dövrdəki müsəlmanlar, nəinki müşrik kafir? Belki də müşrik kafir ilə ədalətlə davranır. Öz müsəlman qardaşı ilə ədalətlə davranmır. Biz müsəlmana, bax, hamınız oturmuşsunuz. Hər hansı bir müsəlmanı sizdən görsəm ki, zina edir. Allah'a əndə olsun, Allah şahiddir ki, onun zina etməsindən ifrət edəcəyim. O tövbə düz yola qaydan kimi, yenə də onu qardaş kimi sevəcəm, bəlkə də əvvəlkindən də çox sevəcəm. Amma təəssüf ki, qardaşların bəziləri belə deyil. Bir səhv görən kimi o şəxsin üstünə artıq qırmızı xaç qoyur və bir daha o şəxsi bağışlamaq istəmir. Eşitsə də belə ki, o şəxs düzəlir və s. və s. yenə də inana bilmir. Deyir, inanmıram, mən inana ki, o düzəlsin. Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu əleyhi bax və hal-hazırda olan müsəlmanların xloquna bax. Həmin şəxs, həmin şəxs, o çoban gəlir, Rasulullah sallallahu əleyhi deyir ki, <hı> mən Allah yolunda vuruşmaq istəyirəm. Və gedir, vuruşur. Vuruşur. Döyüşdən sonra sahabelər, öləm övl müsəlman müsəlmanları Namaz qılsa salaməyə gətirir və o həmin şəxsi görür. Deyir: "Subhanallah. Onun başı üzərində iki huri var." "Bu huri ya bir Allah üçün bir səcdə belə etməyib." Namaz qılmır, bir səcdə belə etməyib, lakin şahadəti gətirdi. Və Allah yolda şəhid oldu. Allah Subhanahu taala ona cənnəti nəsib etdi. İki dənə də huri verdi ona. Huri üçün zəhəbə yetməyib. Huri üçün, huriyə nail olmaq üçün cihada getməyin. O niyyət də cihada Allah yolunda getmək lazımdır. Və bir də, bu o demək deyil ki, əzələri ki, deyir ki, birinci cihada getmək lazımdır. Görürsün ki, namaz qılmadı. Birinci cihada getdi. Cihada hər şeydən üstündür. Şahadəti gətirdin, get cihada, öl, cənnətə düş. Onun imkanı olmadı. Başa düşürsünüz. Onun namaz qılmağa vaxtda olmadı. Çünki artıq cihad vaxtı şahadəti qəbul etdi. Şəhadəti dedi, İslamı qəbul etdi və Allah yolunda şəhid oldu. Lakin hal-hazırda həni cihad? Cihad olana qədər sən namaz qomuyacaqsən, hə? Qoru ki, cihad gəlsin. Şəhadəti deyib-girdib şəhid olub, düzən nəfət şəhərə, ki, iki huri, iki... <gülüyor> Demirəm, çünki qeyb-aləmi də Allah bilir, nəyə nail olacaqsan. <gülüyor> Başqa bir hadisə də baş verir. Teməli, Şəddəd ibn-i l-Həd rədiyə Allah'ın deyir ki, Peygamber sallallı səlləmin yanına bir kişi gəldi və iman gətirib Rasulullah sallallı sallallı tabi oldu. Və söz verdi ki, səninlə bir yerdə hizrət edəcəm, sənə kömək edəcəm. Peygamber sallallı səlləm gönimetlerden bir pay ona da ayırdı ve gönimetlerden bir pay ona ayırdı da yani fikir ver sahabenin ihlasına bak dedi ya Resulullah ben bu gönimet payı için gelmemişim ben Allah ve Resulunu sevib bu dini kabul etmişim bu mesleğe gelenler 100 dolar 200 dolara göre gelmirlər ha, burada öyle şey de olmur burada öyle şey pul payla olmur. Bu məsədə gələnlər Allah və Rasulü xatirinə gəlir. Başqa yerlərdən fərqli olaraq. Başqa dinlər öz ətrafına adam toplamaq üçün təridən qabıqdan çıxırlar. Pul, qadın, xaricdə oxutmaq və s. Və s. Lakin, ehtisən çıxmır. Məhər o, dərəkət zamanatın bir-birini sevməsi, bir zamanat olması pullan olur. Və s. Dünya nimətləri ilə olur. Xeyr, Allah Allahın izni ilə olur. Allah s.ə.vədə yer üzündə olan nimətləri xərcləsəydin, hamısını xərcləsəydin, onların qəlbini bir-birinə mehriban edə bilməzdin. Və sahabə deyir ki, ya rəsullam, mən buna görə gəlməmişəm. Allah və rəsullu xatırına gəlmişəm və mən istəyirəm ki, bu döyüşdə Allah yolunda şəhid olun və ox, mənim filan yerimdən daxil olun, filan yerimdən çıxsın. Doğazını göstərir. Ər-Rəsulullah sallallahu görün nə deyir? Deyir: "İntas Allaha qarşı sadiq olsan, Allah təala sənə qarşı sadiq olar. Yəni sən düz deyirsənsə, səmimi qəlbindən bunu istəyirsənsə, sənə həqiqətini Allah verəcək. Bu fikirdir. Döyüş qurtardıqdan sonra səhabələr ölənmiş olanlara gətirir və peyğəmbər sən baxır. Baxır görürkə mən sahabə Necə deyib, elə də ölüb Haradan göstərmişdir, oradan doqtayıb Elə də ölüb Və deyir Allahumma Bu sənin yolunda İzrət etmiş bir qulundur Bəndəndir Sənin yolunda şəhid olub Və mən də onun Şəhid olmasına şahidəm Allah yolunda vəfat et öl Ölən şəxsin Şəhid olduğunu heç istəyə bilməz Allah bilir necə ölür. Çünki onun qəlbini Allah bilir. Lakin məhzbu sahabəni Peygamber salsə ilə müjdəliyir. Müjdəliyir ki, artıq o şəhiddir. Ölən kimdə ruhu cənnədə düşür. Nə üçün? Bir kəlməsinə görə. İntəsduq illəh yəsduqqə. Allaha qarşı sadiq olsan, Allah da sənə qarşı sadiq olar. Əgər biz müsəlmanlar, bütün yeryüzündəki müsəlmanlar, Allaha qarşı sadiq olsaq, Bu dini yalnız Allah və Rəsulu xatırına etsək Allah da bizə kümə olar. Lakin hər hansı bir mənfəətimiz xatırına bu dindən, tərəftarlardan, zamanatdan istifadə etsək Allah bizi gec-tec zəlil edəcək. Və bunu biz hamısı çox gözəl bilirik. Nədənsə şeytan gəlir bizə vəsvəsi etdiyi zaman dərhal bunu unuduruq. Rəsulullah s.ə.v xeybər döyüşündə Safiyyə bin Tuxiyyə ibn-i Axtabı götürür. Yəni, qəlimətlərin içərisində olur bu qağın və Peygamber s.s. onu cariyyə kimi mənimsəmir. Demir ki, bu mənim payımdır, mən götürürəm. Yox, İslamı ona başa salır, yəni İslam dinini qəbul etməyi ona təklif edir. Qadın İslamı qəbul etdikdən sonra onu azad edir cariyyəlikdən Azad qadın kimi onunla evlənir Və mehri də azad etməsi olur Azad etmək üçün ne qədər pul vermək lazımdır Azad edir Onun üçün bir mehri olur sonra da onunla evlənir Və qadın Görün Peygamber s.ə.və Nə deyir Deyir ki, Sən Xeybara gəlməmişdən əvvəl bir müddət əvvəl yoxuda gördüm ki bir ay mənim otağıma düşüb və bunu həyat yollaşma kitab əhlindən olan kâfir, həyat yollaşma danışdım o qəzəbləndi sənin, nəf sənin nəfsin onu səkir yəni sən Allahın elçinə ələq etmək istəyir sənim və məni döyüdü. Qəzəbləndi və çox bərk döyüdü. Bakın, mənim qəlbim yenə səni istəyirdi. Və istəyimə görə da Allah məni sənə qismət etdi. Fikir verin. Allah Ələ hər bir şəxsə niyyətinə görə verir. Hər bir şeyi insanın niyyətinə görə verir. Niyyətin nədirsə, istəyirsən alim olasan sən alim desinlə, Alim olacaqsan da sənə alim deyəcəklər İstəyirsən var dövlətli olasan Var dövlətli də olacaqsan Və s.a.və s.a. Hər bir niyyətinə səni Allah çatdıra bilər Lakin bu dünyanı niyyət etsən Təkcə bu dünyanın niyyət etsən Niyyətin bu dünyada da qalacaq Niyyətin bu dünyada da qalacaq Və bəziləri görürsən ki Məhsidə İbadət niyyəti ilə yox Qız seçmək niyyəti ilə gəlir və durub qadınların qapısı tərəfdə qadınlara mart gözünü baxır və sakin və elə zənnədir ki yaxşı iş çözür bizim qamət qardaşımız ona görə qadınlara müdaqqəti olaraq məscidə gəlməyi məsləhət görmür çünki məs onlar məscidə o zaman qoy gəlsinlər ki artıq kişilər Kiki kimi olacaqlar Gözlərini haram, haram şeydən Çəkəcəklər Mən bir dəfə bunu danışmışam <gülüyor> Ömər İbn-i Xaddaq Radyalanunun zövcəsi Məhsidə gedərkən Ömər Radyalanu başqa yolla gəlir Başlayır ona sataşmağa Onu yoxlayır Və zövcəsi yolunu dəyişib Dərhal evə qayıdır Bir müddətdən sonra Ömər Radyalanu evə qayıdır Deyir ki, bəs getmədim məhsidə Yox, gedmədim Mədinəyin kişiləri nə vaxt kişi olsa Əzir-müsəlməl olsa Ondan sonra gedəcəm məsidə Və radiyallahu an Derib, o zarafat edirdim sənin <gülüyor> Zarafat edirdim Həyat yoldaşıdırsa bəli, dayanıb orada Gözləyə bilər Amma yenə də onun üçün də Orada dayanıb Başqa qadınlara baxmaq Haramdır Sonra Peyğəmbər sallalləm Heybər döyüşündə əldə etdiyi qəniməti 36 yerə bölür, 36 pay. Və hər payın içində 100 pay olur. Və cəmi İbn Qayyim bir cəmi 3600 pay olur. Və bunları da müsəlmanlar arasında bölür. Yarısını orada iştirak edənlərə, 1800-ünə. Yarısını da iştirak etməyənlərə. Və bir döyüşdə də bir pay, başqa müsəlmanlara düşəcək qədər pay götürür. Artıq götürmür. Demir ki, mən əmirəm və s. və s. mənə çox düşməlidir. Eyni pay götürür. Sonra Cəhər ibnə Bitaib o qənimətlərə nail olan şəxslərdəndir. Sonradan gəlir, çatır və Peyğəmbər ona da o qənimətdən pay verir. Onlarla bərabər Onlarla bərabər. Abu Musa el-Aşari, Abdullah ibn-i və s. Əşari qəbilesindən olanlar onlarla bərabər gəlir. Və bu barədə də inşallah çox maraqlı hadisədir. Bu barədə inşallah gələn dərs Necə bu Musa el onun qəbilesi ilə, Əbu Cəhfər və onunla bir icrət edənlər qarşılaşır. Subhanək Allahümma Allahəbi həmdik. Əşəbənlər ilə ehləyəni də istəxviri bilir.